Välkommen in! Det. No, får vi, se. vi hade ju 100 och vi hade ju även vad heter? Det? 100 i Hamburg. 91 hade vi, men det, det, det var ingen jubileumsfiasco. Vad säger du? lite fiasko <laughs> Du har druckt letto. De har inte potte i vissa kretsar. Nej, men det var, det var ingen. Ju nämnd, ju ändå, ingen ingen Nej, men det var ju ändå jubileum på sitt sätt. Ja, vi tror det. Vi följer i alla fall. Och, och, och, jo, men det var ju så mycket Otroligt mycket snack innan just om ni, Avsnitt 91 Kanske ja. på 91 Man väntar sig en den här och brak fest Med trumpeter och Fanfarer 149, 150 ja, 150 är lite fint mm. ah, Vi hoppar över det Helt enkelt ja. Fira det. Eller, ja, vi, vi firar nu, det blir ju sedan till. Ja, ja men Fantastiskt Vad är det för relation till En Bra relation Gillar det man gud Ja. Är, är, är inte det något speciellt sådant här öviks, att man blir nästan matad sen barnspel, sen spädbarnsåldern med kubb? Jo. jo, det är det ju. Jag vet inte om det är till från öviks, men det, det är ju... Det man tänker, både vi har ju haft. Man tänker liksom. Häggers. Ja, kanske det. Häggers skola bakbarn. Det är lite så här. det är okej okay, tycker jag, men det är, det är liksom att man ska doppa i te eller så där, Då bara löses ju upp i kaffe eller Man får vara snabb Ja Är du snabb? Är det, du är snabb där Ja, jo du, jag, jobb. jag minns... du jobbar jobbar på Aegis jag, jag jobbar på Aegis jag, jag, jag minns ju att äm, Att äh, jag, men, Särskilt när man var yngre Nu har vi inte det var bra många år sedan Då kunde man köpa en sån här Det är ju tio stycken kubbar, den här också Det här är Garants Då mm. äh, kunde man köpa en och drog man isen sin till, ja. till lunch? Nej, det till middag <laughs> <laughs> Det var ju istället för middag ett det, glas mjölk och så Ja, mjölk är bra Men det, det är som, som Jerry Seinfeldt sa någon gång. Att, att hans mamma klagar på handen han... men ät inget kaken innan, innan middagen. Du förlorar mm. aptiten. Och det är det som är så jävla härligt att vuxen. För, alltså, du kan ja. förlora hela, hur många aptiter som möjligt. Ja. Eller så, så, det spelar ingen roll. För att det kommer hela tiden en ny... <laughs> ny aptit, ja. ja. och det ja, det som är det en fördel att vara vuxen. Yes. Det är tema... Tema, ja, och eh, det är ett det är ett land, och jag tänkte, om jag bara läser lite, lite, lite fakta så här så kanske mm. lyssnarna kan ge vad för, mm. för land. Eh, ja, det här landet är en konstitutionell monarki i norra Europa. Ja, nu kan ju experterna redan. Mm. Nu, nu kan ni säkert redan, men... Och det gränsar gränsligt i Tyskland i syd Och eh, Maritimt Mot Sverige i öst Och Norge i norr Det är fortfarande svårt tycker jag Ja Är det Gotland eller Öland eller ja. Ja, Nej men vi, vi, vi säger det Det är eh, Danmark ja. Och en, en anledning var ju för att du Du hade ju varit på kurs Jag var där förra veckan På Gylland Första gången sedan 1976. På Gylland? På Gylland. Mm. Alltså, blir det? 41 år sedan. Det alltså det... Vet vad jag gjorde där? De... Eller kan vara 77, jag vet var det inte. Var Legoland? Ja, Bilund. Men 77. Det... 76, jag var 10 70... Jag kanske var 75 till och med. Ja, men jag tänker som 20... Så var det 70... Det var jag kanon, först. jag tyckte det var fantastiskt. Jag tog ju körkort på det, Legoland. <laughs> En bild där jag sitter med en sån här eh, indianfjäder ja. och kör en sån här Legoland-bil. Fan vad jag gillar Syrran det. Surren och brorsan tyckte inte var lika roligt. Det hade varit bättre om det, hade varit, om det hade, varit 71, hade varit typ 75 eller 76. 77 som du sa, då hade det <laughs> 11. Nej ja. 75 kan jag tänka mig då. Då punken kom. Då <laughs> är det är coolare att sitta i en bil i Legoland. Min indiansk ut. Ja. Det är inte en skruv, bara en fjäder ah, ja, ja. ja men just det Och så, så här så stod ju lägerna På det här bandet som var runt va Var du där i den sängen också eller? Nej men jag, jag, jag känner igen det För det är någon av bekanska, som någon i min bekantska Jo men det är samma Jag såg någon ny bild Men jag fick ett körkort på mig Det var otroligt fint Men vad, alltså Danmark Det finns ju så är det Jylland och så Skälland Ja och så finns det ju öar också men de, de två stora är det alltså? Ja, Gylland är störst. Men det är inte där Själland, eh, där Köpenhamn ligger? det ligger i Köpenhamn. Och Roskilde. Och du var alltså... Jag var på Gylland, Århus. Århus, ja. Vet du vilken... Ja, det är nummer två i Danmark. Ungefär. Ja, jag tänkte... Och nummer tre, det måste vara Odense. Nej, ja, kanske Ja, Ålborg Ålborg Ålborg i Odense i alla fall topp 5 vet jag Ni som minns eh, AC-18 Skålborg Då var det Ålborg Väldigt aktuellt Men äh, det var fint faktiskt Det gillar jag Väldigt platt Mm <laughs> Vad tycker du om Danmark? Och då var det jag tycker, mycket... Vad tycker du om Platt? Ja, jag pratar om Platt? Nej, nej, vi var ju en, en gång på På Legoland Och det var ju Och då hade jag ju fixat Det var ju på den tid man hade kassettband till och med I bilen Du var inte där som nej, nej, nej. barn utan Med nej, kids, jag var med, med kids. Och Roger Eo var ju med också Vi hade hyrt en stuga i Danmark Ett hus Och då och då hade jag ju tajmat Nej det var ju inte kassettbarn utan man ser det man hade bränt Så den måste ju vara slut i polten en gång Nej slutet på 90 äh, Nej i början på 2000 en gång Så när vi glidde in på parkeringen mm. Då hade man, vad heter det, rutan uppvevad Och så hade man, vi var ju det Vi var ju det, vi vi var vi hittade Och så kom mm. suspecta, det precis en parkerad bil Så var som högt hade Och som tittade så, ja, är svensk Svensk <coughs> jävel Ja ändå, svensk jävel Ja. Och sen har jag varit i Köpenhamn några gånger mm. Och sen för några år sedan, då åkte du ju Alltså från Tyskland Åkte åker man genom Gyllan först Upp till Skagen Och så Källand Och så upp till nu och sen åkte vi i Bro Jaha, Men Jag tycker det var... är fint Lite Danmark gillar, peppat Danmark. Danmark gillar jag Du kanske inte vet liksom att Men Danmark hör ju till I begreppet Riksfalleskabet. Kabet kanske heter. <laughs> Dileva. Dile. Alltså, det, det var, det var på, på danska där. Även Färöarna och Grönland. Både med att självstyre. Och Danmark är ju in, eh, administrativt uppdelat till fem regioner och 98 kommuner. Sedan den första januari 2007. Ja. Jo. Vet många ja. invånare Ja, jag tror jag 3,7 miljoner? Ja, längre 2 miljoner så 5,7 5,7 miljoner ah, det. Och det är 1,3 typ i Köpenhamn eller? Eh, det stor vill Köpenhamn Det vill jag ha osagt okay. Men är det är så stor? Nej, men om man tar med ungefär Krans, så här, Stor Köpenhamn Släppa <laughs> <Köpa> kranskommunerna Nej <laughs> Så, ja. ja, nej jag vet inte, det kan vara mindre också jo, men, men i det... alla fall en fjärdedel, ja det borde ju också Du måste ju berätta, för det tycker jag Det var ju som en rolig episod när, när Du var på. Du var ju på en utbildning va? Mm. Och så pratade du, det var ju på danska yeah. Och, ja, men, Vad var det då? Ja, men du, berättade, du berättade att, att Han som hörde in i konferensen han sa det obegript och så gick han iväg. Ja, just det. Ja. Nej, men det var ju att... Det, det var ju ofta om De gjorde så här och tittade på en och då hade man ingen aning om någon fråga eller... Det, det var bara... Ofta tänkte jag försöka svara och någonting och då bara fortsatte de, men det var så här. Men den här personen, han, han mumlade på och jag fattar ingenting. Och så gick han bara ut. Och så, det var ju en gruppuppgift vi skulle göra som... Ja, man fick förklara men... det. Du, du trodde alltså att det var fika pauser. Ja, men man hängde på hoppas för att kum. Eller en kub? Eller tre, det Nej, men det var fan svårt att förstå alltså. Jo, men det är jätte roligt. En sån här konstpaus ja. Och så tittar han så här: Man tittar, ja. tittar på, och så är du på väg att lägga på ja. en alltså, och... Man är svara på någonting som en fråga som man inte har förstått. Nej, som inte ens är sån här en fråga. Du kunde, du kunde, kan hon... kunde sagt... Man ville vara till lax, liksom. ja. ja, ja. Nu räcker på halv... oh, på det på halvfjärs! Ja. Ja. Det, det vet jag fortfarande inte hur det betyder. Fjärs. Fjärt, vet jag. <laughs> nej, nej, det är jättekonstigt. Det, det finns ingen logik i det då. Det är någon räkneord, ja, va? Ja, det, halv... det är Ja, okay. Fjärs. Men, nej, på, antingen säger man... Halvfjärs! Eller kan man chansa med... Storfjärs. <laughs> ja. Pulsemännen! Ja. Mm. ja, men det var... Det var, det var ett språkligt utmaning som jag inte räknar med. Åh, men Köpenhamn tycker jag. Köpenhamn är en stad. Mm. Verkligen Men då var du så Det var liksom. Myssigt. Hade de liksom ute, ute på. De hade öar faktiskt. Billigt. Restauranger. Så du skulle ha gillat det. Mm. Det var ändå så billigt. Mm. Det är dyrt annars. Det är dyrt än mm. Sverige. Ja, jag, jag tycker det jag kändes så. Danska kronan är ju hö mm. högre. Ja. Vem fick, vem fick min dans... Nej, norska krona var det, var det en gammal nätländgrej, ja. Ja. Jag har i alla fall ranka, gjort lite rankinggrejer. Rank <laughs> det var lite skuld. Allt är bra, allt är bra. Okej, vilken vill du höra först? En ölranking? ranking Eller en riktig äcklig ranking? Vi börjar med... Jag kan inte hålla men vi börjar med ölet. Ja. Du kan börja. Tre. Gå ja. man på tre. Tre. Callsbury. Mm. Det känns som ett säkert kort. Två. Wergang. Tubor. Ja. Tubor. Jag tror ett. Ja, ett tror att det var faxen. Faxen! <laughs> ja, bra. Faxen. Man kan ju inte ta bort den om man tar de tre nyheterna. Nej, finns faxen kvar? Ja, det gör det. Faxen finns kvar, men jag ser det ju aldrig i Sverige. Nej. för att jag, vet, varför jag vet det är för att det där företag jag jobbar för de precis, har precis fått en å, liksom en samarbetsavtal med Faxe i Köpenhamn. Men jag undrar om det ja. fanns över Ja. Jag kanske kan börja jobba där. På stå och med vi får i Express faxer som har där. Jag <laughs> tror Ja, nej ja. ja, men det är ja. Mm -hmm. det, det, det var inga Egentligen några överraskningar där Nej Vänta, Ta eh, fotbollsspelare då. Ja eh, Nummer 10 Har du Tio där? 10 stycken Oj, danska? Ja, genom tio. Ja. Kan du lite snabbt göra en egen lista i huvudet ja, Och så tar jag Ja, jag har tre stycken 10, Jesper Olsson Lagartén va? Ja, det vet jag inte 9, Frank Arneson. Mm -hmm. Ja, 8 kände... Fleming Poulsen. Nej, får på spelare. Ja. <laughs> jag tittar på. Det var inte ja. Fleming då Eller Är det Fleming Delf som det är. Spelade, som ja, spelar. Det var Sjöa, Peter Schmeichel. Det är samma dansk, Jan Mölby jag Gjorde mål år 86 tror jag. 5 Simonsen. Mm. en gammal. Fyra, Sören Lerby. Det är en klassiker. Ja. Och trean, det, det var väl lång... Jag kan tänka mig att det var de som jag hade tänkt med på min lista. Okay. Trean, Brian Laudrup. Ja, där satt den. Två, Preben Elke. Jaha, okej. Okay. Mm. Eta, Mikael Lärdrup. Jag hade haft... Bytten. Svängde du på Treben? Ja, Preben ja, <laughs> ja, ja, <trevde> Eta. <laughs> Varför då? Ja, men han, han gjorde ju i... V mot sex som kedirökare. Mm. Exakt som uh, Johan Kroy. Vad ska haft uh, just under en grupp punkgrupp <laughs> tre meddelande. Var vi nempat? Eller är det du som har kommit? Nej, nej, det är nej, han som har kommit. Ett eller annat, det var inte punke utan han nämnt förra tid. Ja, då ja, har han nämnt sig ett par gånger, minst två gånger tidigare. Men som alltid lika bra varje gång. Ja. Hur tyckte ett, om den listan? Alla, det var många som är gått bort. Ja. Michael hade jag helt kommit bort, att han var dansk. Ja, stormorvaktig i Ja just Ja Och så är en, en Den då? viktiga otäcka ja Det handlar om snapsar Och då är det så att Ettan är äckligast Okej okay. ja. Och då har jag bara två ja. Jag kan gissa det på andra platser Ja Vad ja, börjar du med? O. Ålborg, ja. att den är äckligast? Nej, den är äckligast Ja. Eta äckligast. Visa. Gamla ja, där. Ja, ja. Den är så jävla äcklig. otroligt äcklig. Den är lite gulaktig, va? Ja Den är otäcklig men drinkbar. Vi... Alvar är det också, men det gick ju enkelt. <laughs> det kanske var inte med på podden när vi drack alvar. Jo, det första chiperhandresan. då, då slängt ju ner faktiskt, men det... smaklöken <smartlökarna> och Ja, men vi, vi hade vi hade vi hade köpt det fanns typ bara en sallad som vi hade hittat någonstans. Och sen så tog den slut och då jag vet inte vem som kom på den smarte idén. Nej, inte jag. Det var för... inte du? Är ja, inte jag? Och så är som köpte en alvar. Skulle jag skulle aldrig köpa <laughs> Nej, men den... är den slankade den. Ner. Den satt ju fint. Skålbörs. <laughs> Skålbörs. <laughs> okay. Ja, ja. det är ja. Vi kaffe. Vi, vi släpper bara. Vi kan släppa. Jag tycker den kubben förresten. Mycket björ. Ja. Ja, Garant kub. Bra. Ja. Trots att det inte var hägges. Alltså. Mm. Jag tänkte, vi behöver inte... Håll oss strikt i Danmark. Jag, jag lyssnade faktiskt på eh, ett gammalt band, 90 tals, 90 -tals band. Jag tror, jag, jag tror att de, de gjorde någon comeback-platta för något år sedan. Eh, Coola Shaker. <laughs> ja, just det. Ja, de släppte en låt förra året. Tror jag. Var jag en låt eller platta? Jag ja, det år. är möjligt. En platta hörde man en låt. Vad tyckte du de om dem på Ja, jag tycker det var bra när det begav sig Jag men köpte var det, ju plattan men... men var det var det bandet Ja, lite åt det hållet var det väl. Eller var det väl Det var väl lite mer Det var väl Oasis-tiden va? Eller? Ja, den plattan kom 96 Ja, just det, det kom Oasis. Oasis kom väl 94 94 kom första 95 andra Just det 97-3 nu ska jag se er snabbt Tar Vad heter den då? Tatra, Tatra. Jag har ju inte damma av den jätte ofta sist åren kan jag säga Men uh, den som jag gillade mest Det var ju Govinda Mm uh, influ influ influerad. <laughs> influerad. <laughs> influerad Indisk influerad. Mm 96 från London är Cooler Shaker. Ja. Slog 96 med debutandet K och singel Tattva. Ditt gamla favoritipan Alalas släppte en ny låt som jag tyckte var riktigt bra. Mm -hmm. Det kan man inte vara på en snabb liten... Could you? She's called Brittany Gladden She's like a broken arrow Who would wait all day For the winter training She's like a broken arrow Who the här var det väldigt var en allt och Success comes a Det topp. Ja, det blir lite britt topp. Är, är, är det jag gillar smått. Jag gillade ju Eddie. Jag tyckte ju att eh, första plattan var fantastiskt bra. Och så man, men vi svor på konserten. Ja. Jag minns att de startar upp och det tycker jag också är otroligt cool, coolt. Vi såg ju på The Bay Ration-slussen. Jo, i alla fall så startar de och de körde den här som öppningslåt. Jag tycker det tycker jag var varit otroligt coolt för att det är ju en instrumentallåt Mm Ja, om fin. fint Det var kul att se Det, det var faktiskt en, en Väldigt bra här, ty Tycker jag, jag sen, jättebra. sen såg jag dem efter andra plattorna också På d base eh, strand, strand. Ja. Och det var inte alls lika bra Låtarna höll inte Den första tycker jag var, var riktigt magiskt Mm Den här spelade vi så mycket Hemma så så fort nu det börjar första låten katamaranen drar om mm. Och så att Ed nej inte den där igen nej. vi kan lyssna på musik, men inte den här alla alls han var för tur för jag vill ha det här så man blir kvar <laughs> Som... Edvin du kan lyssna på varenda där podd så hör du det fyller lite smakbröd vad heter det Ja, men vi har ju ett i det här band heter med Small Imperfection, har ju vi en låt som heter eh, Endless Winter. Mm. Ja. Vi är på samma tema som Winter Ja, mm. sån, eh, Vi kör en svensk variante. Ja. Vad börjar jag prata om egentligen? <laughs> <laughs> ja, nej, ja. Jo, nej. Jo, vi är ute i kula kek. Ja, just det. Sen, bara en liten notis. Kanske blir det sista. Okay. Mm. Att, att idag skulle idag är precis 100 år sedan Martin Jungs okay. Lill Kalle Lind. <laughs> Ja det, det var faktiskt vad heter Näsle han? han som brukar med i mm. eh, nej, nej, Nestle. Nestle. Ja. Han som brukar med på på Karolins David Näsle ja han, han hade nämnt det på på Twitter. Aha. Så att det var inte så långt ifrån Caroline egentligen <laughs> Martin Jung. Har vi tömt ut allting med... Nu är Danmark gjort. Med Danmark. Ja, vi har ju haft ett Köpenhamns-avsnitt, lite fler stycken förresten. Jo, men vi hade ju... Du och Per, var det Köpenhamns-avsnitt? Jo, vad heter den? vi hade ju en viss ålbörjare här. Ja, just det, den hade du? Och ju en... Vad snabbt, Powernab. Om inte den hette Powernab. Ja, men just det, så typ... Så. Ja, när Danmark känns väl <coughs> känns slut uttömt. Ja. Får ta nya tag. Men vi, då firar den vi den här 50. Den här 50. Ja, tack och hej. Nice. Jag har kommit till världen på femte säg. Vi tar med oss i vår banan med. Men Daddy körde här, bik, sen och var till mig. wow. wow, wow. Vem gör vi nu? Du. Jag gick i skolan i många år Var i blå förbryg och fick med dig så Och så länge sparkade borset mig